פרק קמ"ו הללויה, הללי נפשי את אדוני, אהללה אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי. אל תבטחו בנתיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותיו. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו.